Capitolul 5. Rugăciunea Fără a mai arăta felul de rugăciune și mulțumire al apostolilor și creștinilor amintiți în Noul Testament, dă mai jos câteva din rugăciunile și mulțumirile primilor creștini, slujindu-ne și acestea ca model pe lângă cele arătate de Sfânta Scriptură. În vechea carte, învățătura celor 12 apostoli, Găsim următoarea rugăciune cu ocazia Cinei Domnului. Pentru pâine, noi îți mulțumim, Tatăl nostru, pentru viață și cunoștințele pe care ni le-ai dăruit nouă prin Isus, robul tău. Slavăție ție în veci! Cum această pâine frântă a fost răspândită pe munți, a fost adunată și s-a făcut una, așa să se adune și Eclesia, paranteza adunarea, ta, de la toate marginile pământului într un părăția ta, că cea ta este slava și puterea prin Isus, Hristos în veci. Pentru pahar Mulțumim ție, Tatăl nostru, pentru vița sfântă, David, robul tău, pe care tu ai descoperit-o nouă prin Isus robul tău, slavă ție în veci. Ca încheiere Mulțumim ție, Părinte Sfânt, pentru numele tău cel Sfânt, pentru care tu ai găsit, ai gătit loc în inima noastră și pentru cunoștința, credința și nemurirea pe care tu ni le-ai descoperit nouă prin Isus, robul tău. Hrană și băutură ai dat oamenilor ca ei să-ți mulțumească ție. Iar pe noi ne-ai învrednicit de hrană dumnezeiască pentru viața pământească prin Fiul tău. Pomenește, Doamne, pe Eclesia, paranteza adunarea ta, mântuiește-o de tot răul și o deșteaptă la iubirea ta. Adună o din cele patru vânturi în împărăția ta gătită de tine, căci cea ta este puterea și slava în veci. Să vie harul și să treacă lumea aceasta. Osana Dumnezeului lui David. Cine-i sfânt să se apropie la aceasta, cine nu să se pocăiască. Maranata. Amin. Citat Lopuhin, Istoria Biblică, volumul 6, Farar, Primele zile ale creștinismului, volumul 1, Aminul de la urmă îl rostea toată adunarea. Desigur, creștinii nu se roagă numai la cina Domnului, ci însăși viața lor este o permanentă stare de rugăciune, o neîntreruptă legătură cu Dumnezeu prin rugăciune. Aceasta este, de fapt, starea creștină normală. Fer Augustin, paranteză o rugăciune a lui. Vezi, Tată, privește și vezi și fie ca sub privirea îndurării tale să găsesc har bătând la poartă înaintea ta și să pătrund tot adâncul cuvintelor tale. Te rog prin Domnul nostru Isus Hristos, Fiul tău, omul cel de-a dreapta ta, Fiul omului, pe care l-ai întărit mijlocitor între tine și noi, prin care ne-ai căutat pe noi, cei ce nu te căutam pe tine. Prin cuvântul tău, prin care ai făcut toate, între care și pe mine, zic, prin fiul tău unic, prin care ai chemat la înfiere poporul credincioșilor, între care și pe mine Te rog prin el, care șade de-a dreapta ta și te roagă pentru noi, întru care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei Aceste comorile caut în cărțile tale Încheia citatul, Confesiuni, Cartea 11, cu 2, 3 și 4 Fer Augustin face lumină în privința rugăciunii la mijlocitorii între om și Dumnezeu, spunând Pe cine aș putea găsi oare să mă împace cu tine? Oare ar trebui să mă rog îngerilor? Cu ce rugăciune? Cu ce taine? Mulți au încercat aceste lucruri și au căzut în dorința unor curioase viziuni și au fost demni să aibă iluzii. Încheia citat, o paranteză, Confesiuni, Cartea 10 și continua, dar adevăratul mijlocitor pe care prin milostivirea ta cea ascunsă l-ai arătat și l-ai trimis oamenilor, pentru ca prin pilda lui oamenii să învețe smerenia, acel mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, a apărut între păcătoși, muritori și nemuritor. Încheia citatul din Confesiuni, Cartea 10. -a. Tertulian spune, Adorăm pe Dumnezeu prin Hristos, citat din Apologeticum 21. Sfântul Ioan Gură de Aur, având în vedere cele de la Romani 8 34, scrie Deci, pentru ce introduceți pe îngeri mijlocitori? Paranteză, dar pe Maica Domnului și pe toți sfinții? Omilia 4 Sfântul Ioan Gură de Aur la Dumnezeu nu e așa, și de El poți să te rogi fără mijlocitori, fără bani, fără cheltuială. El îți împlinește rugămintea, e de ajuns să-L chemie în inima ta, să-I aduci lacrimi și El îndată vine, de-L poți aduce lângă tine. Încheia citatul din Predici despre pocăință, Predica Patra, tradus de Ștefan Bezdechi, Sibiu 1938, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să ne spunem dar și să nu ne rugăm de fală nici împotriva dușmanilor și nici să nu îl învățăm pe Dumnezeu cum să ne ajute Încheia citatul din Predici despre pocăință, predica patra tradus Bezdechis, Sibie 1938. Sfântul Ioan Gură de Aur Să facem rugăciunile nu prin mișcările corpului nu cu plecarea capului ci cu bună dispoziție sufletească cu frângere de inimă și cu lacrimi neprefăcute. Închiar citat de Lopuhin în comentarii la Evanghelia după Matei, București, 1948. Sfântul Ioan Gura de Aur: Dumnezeu nu ține seama de niciun fel de loc, pentru că el cere doar inimă cu cernică. citat citatul din omilia 4 asupra Anei. Sfântul Ioan Gura de Aur, adunând poporul în biserică în fiecare zi, se ruga împreună cu ei și îi învăța din Sfânta Scriptură. Iată una din rugăciunile sale la sfârșitul unei predici. O, Doamne, care nu vrei moartea păcătosului, ci îndreptarea și viața lui, Îndurăte și ne stai în ajutor la scaunul de judecată al Hristosului tău ca, prinzând noi curaj, să ajungem în împărăția cerului spre slava ta, căști îți se cade mărirea împreună cu Fiul Tău, Unul Născut și cu Duhul Sfânt, acum și porurea în vecii vecilor. Amin. Sfântul Maxim mărtorisitorul, în vremea rugăciunii lungă din minte și înțelesurile simple ale lucrurilor omenești și vederea tuturor celor create, ca nu cumva încărcat cu închipuire să cazi de la cel neasemănat. Încheia citatul din Filocalia, volumul 2. Econom Vintilescu, din a doua jumătate a secolului al II-lea și până în a doua jumătate a secolului al IV-lea, formula cu care se încheiau rugăciunile creștinilor era Slavă Tatălui prin Fiul în Sfântul Duh Încheia citatul din cultul și ereziile După la cultului ortodox, numai rugăciunile statornicite înscris sunt valabile Canonul 25 al Sinodului, ținut la Hipo în anul 393, paranteză, aprobat de Sinodul al iii de la Cartagina din anul 397, prescrie Nimeni să nu se servească de formule de rugăciuni străine dacă nu a luat în această privință mai întâi avizul fraților competenți. În Pidalion, Canonul 114 este mai categoric. Nu trebuie să se întrebâințeze decât formulare, paranteză, formule de rugăciuni Examinate de sinod și strânse odinioară în colecție de bărbați competenți Încheia citatul, paranteză, preot Petru Vintilescu, liturghierul explicat Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1972 Policarp, ucenic al apostolului Ioan a rostit următoarea rugăciune înainte de a se urca pe rugul unde avea să fie ars. Părintea lui Isus Hristos, fiul tău binecuvântat și mult iubit, prin mijlocirea căruia am primit harul de a te cunoaște, Dumnezeul îngerilor și al puterilor cerești, creatorul dreptilor ce viețuiesc înaintea ta, îți mulțumesc pentru că mi-ai făcut onoarea de a mă pune în această zi și în această oră în numărul martirilor tăi, și pentru că îmi dai partea la paharul fiului tău, pentru a mă învia în trup și în suflet la viață veșnică. Primește-mă astăzi ca jertfă plăcută și servește în mine adevărul făgăduințelor tale. Te laud, te binecuvântez, te măresc prin Isus Hristos, fiul tău, care este preot în veac, prin care și cu care ți se cuvine mărire în toți vecii în Sfântul Duh. Amin. Încheia citatul Eusebiu de Cezarea, Istoria bisericească. Ceea ce este de remarcat în aceste rugăciuni și mulțumiri e că toate se adresează Tatălui prin Domnul Isus. Așa făceau și Apostolii și toți creștinii de la început. Așa să facem și noi. Origen: Dă mărirea lui Dumnezeu, după puterea noastră, prin Hristos cel împreună slăvit în Sfântul Duh. Ce înseamnă aceasta? O profesiune de subordonare și arianistă în formulele liturgice ale bisericii în primele secole? Desigur că nu. Atunci era obiceiul bisericii de a adresa tatălui rugăciunea în numele fiului sau prin fiul, obicei care își urcă originea și temeiul în Noul Testament. Nu trebuie să pierdem din vedere vârsta la care se afla biserica în această epocă, dinaintea primului sinod ecumenic, 325, când liturgia, se prezenta ca un tip uniform. Până acum, singura putere sufletească în convertirea creștinilor și singura compatibilă religiei fusese credința. Ea luase o formă condensată și sumară în formele cultului. S-au făcut imputări de subordiționism, în ghilimele lui Origen, lui Dionisie Celbare, lui Atenagora, anu 177, lui Teofil, anu 186, mort, lui Tertulian, 220-240, lui Lucian, decedat, 312, încheiat, citat, din Petre Vintilescu, Cultul și Ereziile, Pitește, 1926.